Garrantza handi jo du, ba, nolabait, balillo duelako, ba, jenderi elarazteko. Eta ze gauran dagoen e, txingudi, plai handi, hemen dagoen e, babesgunea, hemen dauden espeziek, eta baita gure aldetik, ba, bueno, aldundearen aldetik, baita ere, ze kudeak eta ze planak eta ze lana egiten e, ari gehen, ba bueno. Jendearen ganaba eramateko eta horrarako oso baliogarria da. Egilea zateko espezie hauentzako tokiak oso oso garrantzitsua da baitia. Kontuan izan behar dugu adibidez Gipuzkoan bakarrik hemen daudela. Bai, zure esangretzak ezagartzoko zorien edo arriskoan laineran egon daitezkeela? Bai, dudarik gabe, dudarik gabe, osea, e, kalifikazioa legala da kaltebera, ez? Baina arrisko handian daude batetik bakarrik hemen daudelako eta gero baita ere gud daukagun informazioan arabera Hemen dauden populaziak ere ez daudelako oso ondo. Ordon ba bai, eh, arriskuan daudela dudarik ez dago.